ДРЕКДЕП Студіо представляє Анджій Сапковський Цикл Відьмак Книга шоста Вежа ластівки Частина 11. 1 Один. Адепки стояли навпроти архіжриці нерухомо, напружені наче струни, нап'яті, німі, трохи бліді. Були готові у дорогу, готові до найдрібніших деталей. Чоловічий сірий дорожній одяг, теплі, але такі, що не обмежували рухи кожушки, зручні ельфійські чоботи. Волосся обстрижене так, аби легко було його утримувати у порядку і чистоті в таборах, і під час маршів, щоб не заважало при роботі. Спаковані вузлики, малесенькі, що містили лише трохи їжі на дорогу і найнеобхідніше. Решту мала дати їм армія». Армія, до якої вони вступили. Обличчя обох дівчат були спокійні. Ріс Мерігольд знала, що в обох трохи тремтять руки і губи. Вітер шарпнув голим гіллям дерев храмового парку, погнав плитами площі пожовкли листя. Небо було темно синім, завірюха висіла у повітрі. Відчувалася. Ненека перервала мовчанку. Уже знаєте підрозділ? Я ні. Пробурмотіла мотіла Еурнейт. «Поки що буду на зимніх таборах під Визимою. Комісар на вербовці говорив, що навесні стануть там загони кондот'єрів з півночі. Маю стати фельдшеркою у якомусь із тих загонів». «А я?» – блідо посміхнулася Іола друга. «Вже знаю підрозділ. До польової хірургії. До пана Міло Ванденберка. Дивіться тільки, не осоромте мене». Ненеке окинула обох адепток грізним поглядом. Не зганьбіть мене, храму і імені великої Мелітеле. Звісно ні, матінко. І бережіться там. Так, матінко, біля поранених будете падати з ніг, не знати сну. Будете боятися, будете сумніватися, дивитися на біль і на смерть. А тоді легко вдатися до наркотику або до збуджувальних засобів. Обережніше з тим Ми знаємо, матінко Війна, страх, убивство і кров Архіжриця свердлила обох поглядом Це також послаблення звичаїв А для деяких іще й занадто сильний афродизіак Як подіє на ваш шмаркачки Зараз ви не знаєте і знати не можете Прошу бути з тим обережніше Якщо вже дійде до чогось Використовуйте протизаплідні засоби Якщо не дивлячись на те, якась із вас опиниться у клопотах, тоді тримайтеся подалі від знахарів і повивальних бабок. Шукайте храму, а краще за все чародійку. Ми знаємо, матінко. То все. Тепер можете піти для благословення. По черзі клала їм долоню на голову, по черзі обіймала і цілувала. Еурнейд шморгнула, і Ола друга просто розривілася. Ненеке, хоча у неї трохи більше звичайного блищали очі, пирхнула. «Без сцен!» – сказала удавано різко і гостро. «Їдете ви на звичайну війну, звідки повертаються? Беріть манатки і до побачення!» «До побачення, матінко!» Ішли до храмових воріт швидко, не оглядаючись. Вони проваджали їх поглядом. «Архіжриця Ненеке, черудій Катріс Мерігольд і писар Яре». Той останній наполегливим кахиканням звернув на себе увагу. «Розщо йдеться?» Нанека скосила на нього очі. «Їм ти дозволила!» – вибухнув гіркотою хлопець. «Їм, дівчатам, ти дозволила вступити до армії. А я? Чому мені не можна? Я й надалі маю перегортати запилені пергаменти тут, за цими мурами. Я не каліка і не боягус. То сором для мене сидіти в храмі, коли навіть дівчата...» «Ті дівчата?» – перервала архіжриця. «Усе молоде своє життя вчилися лікуванню та зціленню. Опійці над хворими і пораненими. Йдуть вони на війну не з патріотизму, чи з жадоби пригод, а тому, що там виявляється безліч поранених і хворих. Шмат роботи, вдень і вночі. Аурнейт і Ола, Мира, Катьє, Прюн, Дебора і інші дівчата – то внесок храму в ту війну, храм як частина суспільства сплачує суспільству борг, дає армії й війні свій внесок. Ти, Яре, ти розумієш? Спеціалісток, не м'ясо на бійню. Усі вступають до війська, тільки боягузи залишаються вдома. Ти говориш дурню, Яре, різко мовила Тріс. Нічого ти не зрозумів. Я хочу піти на війну. Голос хлопця зламався. Хочу рятувати Цирі. Прошу. сказала насмішкувато Ватоненека. Мандрівний рицар хоче вступити на порятунок дами свого серця на білому коні. Вона замовкла під поглядом чародійки. Зрештою, досить про те, Яре. Суворо глянула на хлопця. Я сказала, що не дозволю. Повертайся до книжок, навчайся. Твоє майбутнє то наука. Ходімо, Тріс, не станемо втрачати часу!» 2. На розкладеному перед алтарем полотні лежали кістяний гребінець, дешеве колечко, книжка у потертій обкладинці, цілілий блакитний шарф. Схилена над предметами, стояла на колінах Іола Перша, жриця зі здібностями віщунки. «Не поспішай, Іола!» – попередила Ненеке, яка стояла поряд – Концентруйся, концентруйся потроху. Ми не бажаємо блискучого пророцтва. Не бажаємо загадки із тисячою рішень. Ми хочемо картинки. Ясної картинки. Візьми ауру з цих предметів. Вони належали цирі. Цирі їх торкалася. Візьми ауру. Потроху. Немає необхідності у поспіху. Назовні вев вихор і клубочилася заметіль. Дахи й подвір'я швидко вкривав сніг Був дев'ятнадцятий день листопада Повня «Я готова, матінко» Сказала своїм мелодійним голосом Іола Перша «Починай! Одну хвилинку!» Тріс підвелася з лавки, наче її хто пружиною штовхнув Скинула з плечей шиншилове хутро «Одну хвилинку, Ненеке! Я хочу увійти в транс разом із нею!» «Це небезпечно!» «Знаю!» Але я хочу бачити на власні очі. А винна їй це... Цирі. Я ту дівчину люблю, наче молодшу сестру. У Кедвені вона врятувала мені життя, сама ризикуючи головою. Голос чародійки раптом зламався. зовсім як Яре. Покрутила головою архіжриця. Бігти на порятунок на осліп, карколомно, не знаючи куди і навіщо. Але ж я наївний хлопчак, а ти зріла й начебто мудра магічка. Ти повинна б знати, що входячи у транс, ти цирі не допоможеш, а собі можеш нашкодити. Я хочу увійти в транс разом з Іолою. Повторила тріс, кусаючи губи. Дозволь мені, Ненека, зрештою, чим я ризикую? Нападом епілепсії? Навіть якщо так станеться, ти мене витягнеш. Ризикуєш? Повільно сказала Ненеке «Побачити те, чого бачити ти не повинна». «Гора», – подумала зляком Тріс. «Гора, Соден, там, де я колись померла, на якій мене поховали і вирізбили моє ім'я на надгробному обеліску. Гора й могила, яка колись про мене згадає. Я те знаю, вже колись мені те пророкували. Я вже прийняла рішення», – сказала вона прохолодно і зрозуміло встаючи і обіруч відкидаючи за спину своє чарівне волосся. Починаємо. Ненека стала навколішки, сперлась лобом на складені разом руки. Починаємо. Сказала тихо. Приготуйся, Іоло. Стань біля мене навколішки. Тріс, візьми Йолу за руку. Назовні була ніч, вила хурделиця, сипало снігом. Три. На півдні ген за горами Амел, у Метіні, в Україні, що звалася Стоозер'я, у місцині, віддаленій від міста Еландер і храму Мелітеле, на п'ятсот миль по прямій для Ворона, кошмарний сон раптом примусив прокинутися рибалку госту. Прокинувшись, госте ніяк не міг пригадати змісту сну, але дивний неспокій довго не давав йому заснути. 4 Будь-який рибалка, який розуміється на своєму ремеслі, знає, що як ловити окуня, то лише по першому льоді. Цьогорічна зима, хоча несподівано рання, плила витівки, а примхливою була, наче вродлива дівчина перед залицяльниками. Першим морозом та завірюхою заскочила зненацька, наче розбійник із засідки, на початку листопада, відразу після Саувіну. Тоді, коли ніхто ще снігів і морозів не сподівався, а роботи було ще повно. Вже десь у середині листопада озера затягнуло тонесенькою скляною плівкою, яка, здавалося, ось ось уже втримає тягар людини. Коли зима примхливиця раптом відступила, повернулася осінь. Линув дощ, а розмитий ним лід зламав, запхав під береги і розтопив теплий південний вітер. Ще за дідько дивувалися селяни, бути зимі чи не бути. І три дні не минуло, як зима повернулася. Цього разу відбулося без снігу, без заметілі. Зате мороз стиснув, наче коваль з шипцями. Аж застрікотіло. Краї дахів, з яких усе ще крапала вода, за одну ніч вишкірилися гострими зубами бурульок. А в піймані зненацька качки мало не примерзли до качиних ставочків а озера Мільтрахту зітхнули і одяглися у літ. Госта перечекав іще день для впевненості, потім стягнув з горщика скриньку з ременем для носіння через плече, де він мав рибальське знаряддя. Добряче напхав черевики соломою, вдягнув кожуха, узяв плішню, лантух та поспішив на озеро. Відомо, що на окуня краще за все йти по першому льоду. Лід був міцний. Трохи угинався під людиною, трохи потріскував, але тримав. Госта дійшов йшов до плеса, вибив плішнею ополонку, сівся на скринці, розмотав линь з кінського волосу, прив'язав до короткого модринового пруту, причепив олов'яну рибку з гачком, запустив під воду. Перший окунь півліктя цапнув принаду ще раніше, ніж та опустилася, і напнув лінь. Не минуло й години, а навколо ополонки лежало більше півсотні зелених смугастих рибин із червоними наче кровплавниками. Госте мав більше окунів, ніж потребував, але рибацька ейфорія не дозволяла йому облишити лови. Рибу врешті-решт він завжди міг роздати сусідам. Почув протягле форкання, підвів голову від ополонки. На березі озера стояв красивий чорний кінь. Зніздрів його, форкала пара. Вершник у хутрі зондатр мав обличчя замотане шаллю. Госта проковтнув слину. Для втечі було запізно. Втім, у душі він розраховував на те, що вершник не наважиться виїхати конем на тонкий лід. Усе ще машинально ворушив вудкою. Черговий окунь рвонув линь. Рибак витягнув його, відшепив, кинув на лід. Кутиком ока бачив, як вершник зіскакує з сідла, закидає вішки на безлистий кущ і йде до нього, обережно крокуючи по слизькому покритті. Окунь бився на льоду, напружував колючий плавник, роздував зябра. Гостав став, схилився за плішнею, що у разі потреби могла б служити зброєю. «Не бійся», – то була дівчина. Тепер, коли вона зняла шаль з обличчя, він побачив його, знівача паскудним шрамом. За спиною вона мала меч. Він бачив руків'я красивої роботи, що вистрамлялося з-за плеча. «Не зроблю тобі нічого поганого», – сказала вона тихо. «Хочу лише про дорогу розпитати». «Та вже ж», – подумалося гості. Отакої такої, зараз у зиму, у мороз. Хто зараз подорожує? Розбійник лише». Або вигнанець. Цей край, це ж Мільтрахта? Те так. Буркнув він, дивлячись у чорну воду в ополонці. Мільтрахта. Але ми говоримо з то озерля. А озеро Тернміра? Знаєш про таке? Усі знають. Він глянув на дівчину, наляканий. Хоча ми тута його відхланною звемо. Прокляте озеро. Жахлива глибина. Світязанки там й живуть. Людиська катоплять. І примари мешкають у старожитніх, проклятих руїнах. Бачив, як заблищали її зелені очі. А там є руїни? Може, вежа? Яка там вежа? Не зумів він стримати пирхання. Камень на камені, каменем привалений, травою зарослий. Купа руїн. Окунь перестав підскакувати. Лежав ворушачи зябрами серед своєї кольорової смугастої братії. Дівчина дивилася на нього замислено. «Смерть на льоду», – промовила, – має у собі щось чаруюче. Еге? Ага. Як далеко до того озера з руїнами? Куди їхати?» Він сказав, показав, навіть видряпав на льоду, гострим кінцем плішній. Вона кивала, запам'ятовуючи. Кобила на березі, била копитами об замерзлу землю, форкала, валила парою зніздрів. П'ять він дивився, як вона віддаляється Вздовж західного берега озера Як чвалує краєм прірви На тлі безликих вільг і берез Через чарівний казковий ліс Декорований морозом у білий глазур інею Ворона кобила бігла з невимовною красою Швидко, але й легко водночас Було ли чути удари копит об змерзлий ґрунт Сріблястий сніжок Лиць злітав із зачеплених гілок Наче крізь той глазурований, і застиглий на морозі ліс, біг незвичайний, а казковий кінь, кінь примара. А може, воно й було примарою? Демон на коні Марі. Демон, який прибрав постать дівчини з великими зеленими очима і зніваченим обличчям? Хто, як не демон, подорожує взимку? Розпитує дорогу до проклятих руїн. Коли вона від'їхала, госта швиденько зібрав свій рибальський крам. Додому йшов лісом Накинув дороги, але розум та інстинкт застерігали Аби не йти просікою Не залишатися на виду Дівчина підказував розум Попри усі можливості Примарою не була Була людиною Ворона кобила була не марою А просто конем А за тими, що верхи на одинці через пустень Та ще й взимку Часто густо йде погоня Годиною пізніше Просікою пройшла галопом погоня. Чотирнадцятироконий. Шість. Ріянс іще раз тряхнув срібною коробочкою, вилаявся і з люттю вдарив у луку сідла, а Лексеноглос мовчав, наче проклятий. «Магічне гівно!» – холодно прокоментував Бонгард. «Зіпсувався він, базарний фокус-покус». «Або Вільгефорц демонструє нам, наскільки ми йому важливі», – додав Стефан Скеллен. Рінс підвів голову, глянув на них обох. «Дякуючи цьому базарному фокусу-покусу», – заявив ядуче, – «ми взяли слід і вже його не загубимо. Дякуючи пану Вільгефорцу, ми знаємо, куди дівчина прямує, знаємо, куди ми їдемо і що маємо вчинити». «Я вважаю, що це немало, у порівнянні з вашими успіхами, ще місяць тому». «Не балакай забагато, гей, Бориасе!» «Що каже слід?» Бориас Мун випростався, розкашлявся. «Була тут за годину перед нами, коли може, намагається гнати швидко, але то не прості терени. Навіть на тій своїй небувалій кобилі випереджає нас не більше, ніж на 5-6 миль». «Та ж вона все-таки пхається межі ці озера», – пробурмотів скелен. «Вільгафорц був правий, а я йому не вірив». «Як і я», – признався Бонгард. «Але тільки до тієї миті, коли вчора селюки підтвердили, що над озером Тарнміра і справді є якась магічна будівля». Коні форкали, пирхали зніздрів парою. Пугач кинув оком через ліве плече. На Йоанну Сельборн. Уже кілька днів не подобався йому вираз обличчя телепатки. Робиться вона нервовою. Подумав. Ця погоня усіх нас змучила фізично і психічно. Час уже нам те закінчити. Саме час. Холодні дрижаки пройшли йому по спині. Він згадав сон, який навідав його минулої ночі. «Добре, обтрусився. Досить медитацій. По конях!» Сім. Бореас Мун перевісився в сідлі, видивляючи слід. Було непросто землю скувало до дзвону, намертво. Сніжок, який швидко здмухував вітер, утримувався лише у бороздах і розпадинах. Саме у них Бореас відшукав відбитки підків, вороної кобили, мусив залишатися пильним, аби не загубити слід, особливо зараз, коли магічний голос, що долинав зі срібної коробочки, Змовк і перестав давати поради і вказівки. Був він нелюдськи змучений і занепокоєний. Вони переслідували дівчину вже біля трьох тижнів. Від Саувіну, від Різанини у Дундаре. Майже три тижні у Кульбаці, весь час у погоні. І усе ще, ані ворона кобила, ані дівчина, яка на ній їхала, не слабшали, не сповільнювали швидкості. Борес мун видивлявся сліди, не міг перестати думати про сон, який навідав його в останню ніч. У тому сні він тонув, топився. Чорна безодня змикалася над його головою, а він ішов на дно. До горла й легенів його вливалася людяна вода. Прокинувся він спітнілий, мокрий, тремтячий, хоча навколо панував по-справжньому собачий холод. Досить уже. Подумав він, звішуючись із сідла, видивляючись сліди. Саме час із цим усим покінчити. 8. «Майстре, ви мене чуєте? Майстре!» Ксеноглос мовчав, наче заклятий. Ріян сильно поворушив руками, дихнув у змерзлій долоні. По й і спину кусав холод, крижі стегна боліли. Будь-який сильний рух коня нагадував про той біль. Не було вже навіть бажання лаятися Майже три тижні у сідлах У безперестанній погоні У пронизливому холоді А вже пару днів як і на тріскучому морозі А Вільгефордс мовчить Ми також мовчимо І дивимося один на одного вовком Ріянс потер долоні Натягнув рукавички Скелен, подумав він Коли на мене дивиться Має дивний погляд Невже він готує зраду? Щось надто швидко і надто легко змовився він тоді з Вільгефорцем. А той загін, ті різуни, вони ж йому вірні, його накази виконують. Як схопимо дівчину, він готовий, незважаючи на домовленість, вбити її або доставити до тих своїх змовників, аби втілити у життя шалені ідеї про демократію і громадянське управління. Та може Скеленові вже набридло змовлятися? Вроджений конформіст і кон'юктурщик. Може він і зараз уже думає, щоб доставити дівчину імператору Емгіру? Дивно він на мене поглядає. Пугач і вся його банда. Та Кенна Сельборн. А Бонгард? Бонгард? Це непередбачуваний садист. Як говорить про цирі, в нього аж голос тремтить від люті. Залежно від примхи, він готовий упіймати дівчину або закатувати, або викрасти, щоб наказати знову битися на арені. Домовленості з Вільгефорцем, йому ті домовленості за ніц, особливо зараз, коли Фордс... Він вийняв ксиноглос із за пазухи Майстре, чути мене тут Рієнс. Апаратик мовчав. Рієнс не мав уже навіть бажання лаятися. Вільгефорд смовчить. Скелений Бонгард уклали з ним домовленість, а за день чи два, як дістанемося до дівчини, може виявитися, що домовленості немає, і тоді я можу отримати ножем по горлянці або поїхати зв'язаним до Нільгарду як доказ лояльності Пугача. Зараза. Вільгефорд смовчить, не дає порад, не вказує дороги. Не роз'яснює сумніви своїм спокійним, логічним аж до глибин голосом, що доходить до душі. Мовчить. Ксеноглоз зіпсувався. Може через той холод? А може... Може скелен був правий? Може Вільгефорц і справді зайнявся чимось і не дбає про нас і нашу долю? До дітька. Не думав я, що так буде. Якби я допускав то не рвався б так до того завдання. Поїхав би вбити відьмака замість Щиру. Зараза, я тут мерзну, а Щиру, напевно, вже гріється в теплі. Подумати тільки, я ж сам напирався, аби послали мене по цирі, а Щиру по відьмака. Сам про те просив тоді, на початку вересня, коли у наші руки потрапила Єнефер. Дев'ять Світ, що мить тому ще залишався нереально м'якою і болотисто-липкою чорнотою, раптово набув твердих поверхонь і контурів. Освітлішав, зробився реальним. Єнефер розплющила очі, коли її струсонули конвульсивні дрижаки. Вона лежала на камінні серед трупів і просмолених дошок, завалена рештками такелажу дракара Алькіона. Навколо вона бачила ноги, Ноги у важезних чоботах Один із тих чоботів Мить тому копнув її Приводячи до тями Уставай, відьмо! Знову копняк, що відізвався болем Аж у корінні зубів Вона побачила обличчя, що над нею схилялося Уставай, кажу, на ноги Впізнаєш мене? Вона заморгала Впізнала То був типчик, якого вона колись припалила Як він тікав через телепорт Рігенс «Розрахуємося!» – обіцяв він їй. «За все розрахуємося, дівко! Навчу тебе болю!» «Цими руками і цими пальцями навчу тебе болю!» Вона напружилася, стиснула і розкрила долоні, готова кинути закляття, і відразу згорнулася у клубок, давлячись, харчачи і тримтячи. Рідін зареготав. «Нічого не виходить, га!» – почула вона. «Навіть краплі сили не маєш. Не мірятися тобі чарами з Вільгефорцом. Витиснув він з тебе усе до останньої крапельки, наче сироватку із сиру. Ти не зумієш навіть. Не закінчив». Єнефер вихопила кенджал піхов, пристегнутих до внутрішнього боку стигна. Стрибнула на чекіт і дзьобнула на осліп. Не влучила. Вістря тільки обдерлася об ціль, роздерла матерію штанів. Грієнс відскочив і перекинувся. Відразу звалився на неї град ударів і копняків. Вона завила, коли важкий чобіт опустився на її руку, вибиваючи клинок із розбитих пальців. Другий чобіт ударив її в живіт. Чародійка, скрутившись, захрипіла. Її підняли з землі, заламуючи руки назад. Вона побачила кулак, що летить у її бік. Світ раптом яскраво засяяв, обличчя вибухнуло болем. «Біль хвилею стік донизу, до черева і паху. Перетворив коліна на рідкий холодець. Вона обвисла у руках, що її тримали. Хтось схопив її ззаду за волосся, піднімаючи голову. Вона отримала ще раз, в око. Знову все зникло і розпливлося у сліпучому блиску. Вона не зомліла, відчувала. Її били. Били її сильно, жорстоко, так, як б'ють чоловіка». Ударами, які мали не тільки боліти, які мали зламати, які мали вилушити збитого усю енергію і бажання опору. Її били, поки вона тремтіла у сталевому утиску багатьох рук. Вона хотіла зомліти, але не могла. Відчувала. «Дасить!» – почула вона раптом здалеку, з-за завіси болю. «Ти ошалів, Ріенсе, Хотів її вбити! Вона потрібна мені живою!» «Я обіцяв їй, майстре!» Грикнула тінь, що маячила над нею, поступово набуваючи постаті і обличчя Ріенса. «Я обіцяв, що відплачу їй оцими руками!» «Я обіцяв їй, майстре!» «Немає мені діла, що саме ти обіцяв!» «Повторю, вона потрібна мені живою і такою, щоб могла чітко говорити!» «Скатай, відьми!» Засміявся той, який тримав її за волосся. Не так легко вибити життя. Не мудруй щиро. Я сказав досить. Підніміть її, як себе маєш, Єнефер. Черудійка сплюнула червоним, підвела спухле обличчя. У першу мить його не впізнала. Носив він ще схоже на маску, що закривала весь ливий бік голови, але вона знала, хто це такий. Пішов до дідька Вільгефортс. Пробелькотіла, обережно торкаючись язиком передніх зубів і покалічених губ. Як ти оцінюєш моє закляття? Сподобалося тобі, як я підняв тебе з моря разом із тим човном? Сподобався тобі той політ, якими закляттями ти захистилася, аби зуміти пережити падіння? Іди до дітька. Зірвіть з її шиї ту зірку і до лабораторії. не гаймо часу. Її волокли, тягнули, часом несли. Кам'яниста рівнина, а на ній лежала розвалена Альтіона і численні інші кораблі, що стерчали ребрами шпангоутів, які нагадували скелети морських потвор. «Крах був правий», – подумала вона. Кораблі, які безвісти зникли в безодні седни, постраждали не від природних катастроф. «Боги, паве та й дані!» Над рівниною, далеко у захмарене небо, стирчали верхівки гір. Потім були мури, брами, галереї, підлоги, сходи. Все якесь дивне, неприродно велике. Все ще малувато подробиць, аби вона могла зорієнтуватися, де вона. Куди потрапила? Куди занесло її закляття? Обличчя в неї розпухало, додатково заважаючи розглядатися. Єдиним відчуттям інформації став нюх. Вона миттєво відчула формалін, ефір, спирт і магію, запахи лабораторії. Її брутально посадили на металевий стілець. На зап'ястках і кісточках болісно зімкнулися холодні і тісні обійми. До того, як стелеві щели пилищат стиснули її скроні і зробили голову нерухомою, вона зуміла роззирнутися по обширному і яскраво освітленому залу. Вона побачила ще одне крісло Дивовижну сталеву конструкцію на кам'яному подіумі А вже ж Почула вона голос Вільгефорбса, який стояв за її спиною То крісельце для твоєї цирі Чекає воно вже віддавна Дочекатися не може Я також Вона чула його зблизька, майже відчуваючи його дихання Вільгафорц втикав їй голки у шкіру голови Щось приєднував до вушних раковин Потім став перед нею і зняв маску Єнефер мимоволі зітхнула «Це власне, зробила твоя Цирі» Сказав він, вказуючи на своє, колись класично вродливе, а тепер огидно понівечене обличчя Обладнане золотими клямрами і затискачами, що підтримували багатофасеточний кристал замість лівого ока я намагався її перехопити, коли вона входила у телепорт вежі ластівки Спокійно пояснив Чародій Хотів урятувати її життя впевнений, що телепорт її вб'є Наївний Пройшла вона гладко із такою силою, що портал вибухнув прямо мені в обличчя Я втратив око і ліву щоку Також чимало шкіри на обличчі, шиї і грудях Дуже прикро Дуже болісно Дуже ускладнює життя І дуже негарно, вірно? Ха, треба було мене бачити до того Як я вже почав усе це магічно регенерувати Якби я вірив у такі речі Продовжив він, запихуючи їй до носа Загнуту мідяну трубку Я б подумав, що то помста Ван Бредерворд з могили Регенерую, але повільно, затратно і з опором Особливі труднощі з регенерацією ока Кристал у мене в очній ямі Виконує свою роль причудово Я бачу у трьох вимірах Але то чуже тіло А відсутність справжнього ока Інколи доводить мене до люті Тоді, огорнути її Раціональною злістю Я пообіцяв собі, що коли схоплю цирі То відразу після захоплення її Накажу рієнсу виколупати їй Одне з тих великих зелених оченят Пальцями Отими пальцями Як він звик говорити Мовчиш, Єнефер? А чи ти знаєш, що охоту вирвати око Я маю і тобі А може Обидва ока Птикав їй товсті голки у вени На тильному боці долонь Інколи не потрапляв Наколював аж до кісток Єнефер стискувала зуби «Не робила ти мені проблем, змусила мене відірватися від роботи, наразила нас на ризик, хаючись із тим човном на безодню седни», – підмів смоктувач. «Відлуння нашого короткого поєдинку рознеслося сильно й далеко. Могли його почути надто цікаві та вуха, Але стриматися я не зумів. Думка, що я зможу тебе мати», – що зумію під'єднати до мого сканеру Була надто привабливою Бо ти ж хіба не припускаєш? Він уткнув чергову голку Що я піддався на твою провокацію Що я проковтнув наживку Ні, Єнефер Якщо ти так думаєш То ти плутаєш небо із зірками Що відзеркалюються вночі На поверхні ставка Ти висліджувала мене А я висліджував тебе Випливаючи на безодню, ти просто полегшила мені завдання, бо я, бач, сам не можу висканувати цирі, навіть за допомогою цього спорядження, яке не має собі рівних. Дівчина має сильні вроджені захисні механізми, сильну власну антимагічну і супресійну ауру. Це ж урешті-решт старша кров, але мої суперсканери все одно повинні її викрити. Але ось... Не викривають. Єнефер уже уся була обмотана мережею срібних і мідних дротиків, оббудована системою срібних і порцелянових трубок. На приставлених до крісла стійках розгойдувалися скляні посудини з безбарвними рідинами. Тож я подумав, Вільгефорд стромив їй носа нову трубку, цього разу скляну. Що єдиним способом є висканування цирі емпатичним зондом. А для цього потрібен хтось, хто мав із дівчиною досить сильний емоційний контакт і виробив емпатичну матрицю. Такий собі використаю я неологізм, алгоритм відчуттів і взаємних симпатій. Я думав про відьмака, але відьмак зник. До того ж, відьмаки – погані медіуми. Мав я намір наказати викрасти Тріс Мері гольд нашу 14 з згори. Думав над тим, щоб доставити сюди Ненеке Зеландеру Але коли виявилося, що ти Єнефер із Венгенберга Чи не сама пхаєшся до мене у руки? Насправді Я не міг би розраховувати Ні на що краще Приєднана до апаратури Ти вискануєш для мене цирі Щоправда, операція Вимагає співпраці з твого боку Але як тобі відомо Є методи на примус до співпраці. «Вочевидь, – продовжив він витираючи руки, – ти заслужила трохи пояснень. Наприклад, звідки і як саме я довідався про старшу кров, про спадок Лари Дорен? Чим саме є той ген? Як дійшло до того, що цирі його має? Хто їй його передав? Яким чином я відберу його в неї і для чого використаю?» «Як діє всмоктувач Седни? Кого я ним смоктав, Що зі всмоктаними зробив? І навіщо?» «Правда, ціла купа питань. Але, на жаль, у мене немає часу, аби тобі про все розповідати і все пояснювати. А певні факти тебе б здивували, Єнефер. Але, як я й сказав, часу обмаль. Еліксири починають діяти. Час тобі почати концентруватися». Шародійка стисла зуби, давлячись глибоким стоном, що рвався з її нутра. «Болить?» – здогадався Вільгефорц, пиваючись у неї живим оком і мертвим кристалом. «Но зрозуміло, що болить. Скануй, Єнефер, не опирайся. Не вдавай із себе героїні. Ти добре знаєш, що цього не можна витримати. Результат опору буде мізерним. Настане крововилив, отримаєш параплегію». Або ж взагалі перетворишся на овоч Скануй Вона стиснула ще так, Що аж затріщали зуби Ну, Єенефер Лагідно сказав Чародій Хоча без цікавості Тебе ж напевне цікавить Як там твоя підопічна Ану жбо їй загрожує небезпека Може вона у нужді? Адже ти знаєш Як багато людей Бажали б цирі зла І прагнуть її загибелі Скануй. Коли я дізнаюся, де дівчина, притягну її сюди. Тут вона буде у безпеці. Ніхто її не знайде. Ніхто. Голос був оксамитовий і теплий. Скануй, Єнефер, скануй. Прошу тебе. Даю тобі слово. Просто візьму від Цирі те, що мені потрібно, а тоді обом вам поверну волю. Присягаюся. Єнефер ще сильніше стиснула зуби. Струмок крові потік по її підборіддю. Вільгефорд різко встав, махнув рукою. "Ріянсе, я не відчула, як на пальцях однієї з її рук затискається якесь знаряддя". "Інколи", сказав Вільгефорд, схиляючись над нею. "Там, де підводить магія, еліксири та наркотики, результативними проти тих, хто опирається, є звичайний, старий, добрий, класичний біль". «Не примушуй мене до того, скануй!» «Іди до дідька, Вільгафорце!» «Прикручуй гвинти, Рієнсе!» «Потроху!» Десять Вільгефорт зглянув на безвладне тіло, яке волокли по підлозі у напрямку сходів до підземелля, потім підняв око на Рієнсе і щиру. «Завжди існує ризик», – сказав, «що хтось із вас потрапить у руки моїх ворогів», і його стануть допитувати Хотів би я вірити Що ви тоді викажете Не меншу силу тіла І духу Так, я хотів би в те вірити Але не вірю Рігінси щиро мовчали Вільгефорд знову урухомив Мегаскоп Висвітлив на екрані картинку Яку генерував величезний кристал То все, що вона висканувала Сказав вказуючи Я хотів Цирі а вона віддала мені «Відьмака». Цікаво, не дозволила видерти з себе емпатичну матрицю дівчини, але на Геральті зламалася. А я ні про які почуття стосовно того Геральта у неї не підозрював. Ну, але задовольнимося поки що тим, що маємо. «Відьмак», «Кагір Епкелах, Бард Жовтець», якась жінка». «Хто візьметься за це завдання?» За остаточне вирішення відьмачого питання 11. Визвався Щиро. Пригадав Рігінс, привстаючи на стременах, аби хоч трохи полегшити життя відбитим обсідло сідницям Щиро визвався вбити відьмака Знав місцевість, у якій Єнефер висканувала Геральта і його компанію Мав там чимало знайомих чи родичів а мене Вільга Форц послав на перемовини з Ватіє Дерідо, а потім слідкувати за Скеленом і Бонгартом. А я, дурний, втішався тоді впевнений, що випало мені завдання набагато легше і приємніше, і таке, з яким я впораюся швидко, легко і з приємністю. 12. Якщо силюки не брехали... Стефан Скеллен піднявся в стременах, «Те озеро мусить бути за оцим пагорбом. У котловині. Туди сліди веде», – підтвердив Бора Асмун. «Та чому стоїмо?» – Ріянспотер спотер замерзле ухо. «Конямо строгий уперед!» «Не так швидко», – стримав його Бонгард. «Розділимося. Оточимо котловину. Ми не знаємо, яким берегом озера вона поїхала». Якщо виберемо не той напрямок, може раптом виявитися, що озеро її від нас відділяє. Свята правда, погодився Борас. Озеро під льодом. Він може виявитися за слабким для коней. Бонгард правий, треба розділитися. Скелен швидко віддав накази. Група під командуванням Бонгарта, Рієнса і Оля Гарзгайма, що налічувала сім коней, пішла чвалом східним берегом, швидко пропадаючи у чорному лісі. «Добре», – прокоментував пугач, «їдьмо, сіліфанте». І відразу зрозумів, що щось не так. Розвернув коня, тріпнув його нагайкою, наїхав на Йоанну Сельборн. Кенна змусила відступити свого коня, але обличчя мала, наче кам'яне. «То ні до чого, пане коронере», – сказала хрипко. «Навіть не намагайтеся. Ми з вами не їдемо. Ми повертаємося. Нам цього досить». «Ми?» – крикнув Дарк Сіліфант. «Хто це ми? Що це за бунт?» Скелен нахилився у сідлі, сплюнув на мерзлу землю. За кеною стояли Андрес Вієрни, Тіль Ехрат, світловолосий ельф. «Пані Сельборн!» – сказав протягло і ядуче Пугач. Не у тому справа, що ти марнуєш чудово розпочату кар'єру, що поневіряєш і зводиш на нівець свій життєвий шанс. Справа у тому, що тебе, пані, віддадуть кату, разом із цими дурнями, які тебе послухали. Кому висити, то й не втоне, філософськи відповіла Кенна. А катом ви нас не лякайте, пане коронере, бо невідомо, кому ближче до ешафоту, вам чи нам. Вважаєш? Очі Пугача блиснули. Отакого переконання ти набралася, хитро десь чиїсь думки підслухавши. Я мав тебе замудрішу, а ти просто дурепа, жінко. Зі мною завжди виграють. Проти мене завжди програють. Запам'ятайте, хоча б ти мене вже мала за потопельника, я ще зумію тебе на ешафот послати. Чуєте ви? «Розпеченими гаками накажу вам м'ясо з кісток відривати!» Размати народила, пане коронере», – м'яко сказав тіль Ехрад. «Ви свій шанс собрали, ми свій. Обидві дороги непевні і ризиковані, і невідомо, що кому доля призначила». «Не станете ви нас?» – гордовито підвела голову Кенна. «Наче тих псів на дівчину натравлювати, пане скелене. «І не дамо ми себе наче, тих псів убивати, як не на чека!» «А, досить цієї балаканини!» «Ми повертаємося!» «Бораси, їдь за нами!» «Ні!» Похитав слідопит головою, витираючи чоло кутровою шапкою «Бувайте здорові! Поганого вам не побажаю!» «Але залишаюся, служба!» Я присягався «Кому?» Нахмурилася Кенна імператору чи пугачу, чи чаклуну, що з коробки мовчить. Я солдат, служба. «Стійте!» – крикнув Дуфіцій Кріль, від'їжджаючи за спини Дарка Сіліфанта. «Я з вами. Мені також цього досить. Учора вночі власну смерть бачив. Я не хочу подихати за ту паршиву, підозрілу справу». «Зрадники!» – крикнув Дарк почервонівши, наче черешня. Здалося, чорна кров, от-от бризне в нього з обличчя. «Відступники! Підлі собаки!» «Пельку стули!» Пугач все ще дивився на Кену, а очі в нього були настільки ж паскудними, як і у птаха, від якого він взяв прізвисько. «Вони свій шлях обрали, ти ж чув. Нема чого кричати і слиною бризкати. Але колись ми ще зустрінемося, я вам обіцяю». Може навіть на одному ешафоті, без злості сказала Кенна, бо вас скелені, незможніми князями стануть страчувати, а з нами, хамами, але ж ви праві, навіщо дарма слиною бризкати? Їдьмо. Бувай, Борасе. Бувайте, пане Сіліфанте. Дарк сплюнув між вухами коня. 13. І більше того, що я тут мовила, Йоанна Сельборн гордовито підвела голову, відвела злоба темний локон. Нічого не маю додати, високий трибунале. Голова трибуналу дивився на неї згори. Обличчя його було не прочитати. Очі ж сиві і добрі. А що там мені, подумала Кенна. Спробую. Раз козі смерть, тут пан або пропав. Не стану гнити у цитаделі, очікуючи смерті. Ухач слів на вітер не кидає. Він навіть з могили готовий помститися. «Що там мені? Може, не помітять. Пан або пропав?» Вона приклала долоню до носа, ніби утираючись. Глянула просто в сиві очі голови трибуналу. Варте, Прошу відправити свідка Йоанну Сельборн. Назад до!» Він перервав себе, закашлявся. На його раптом виступив під. До канцелярії Закінчив він, сильно шморгнувши носом Виписати відповідні документи І звільнити Свідок Сельборн Уже суду не потрібна Кенна Крадькома витерла краплю крові Що витекла з носа Посміхнулася чарівно І подякувала делікатним уклоном Чотирнадцять Дезертирували? З недовірою промовив Бонгард «Взяли і дезертирували? І от так собі просто поїхали?» «Скелине, ти дозволив?» «Якщо вони нас здадуть?» – почав Ріянс, але Пугач відразу його перервав. «Не здадуть, бо їм і самим голови познімають. А зрештою, що я міг зробити?» «Коли Кріль до них долучився, зі мною залишилися тільки Берт і Мун, а їх було четверо». «Четверо?» Зловороже промовив Бонгард «То не так уже й багато Нехай ми тільки дівчину нас доженимо, То я за ними вирушу І згодую їх воронам В ім'я деяких принципів Спершу треба її нас догнати Відрізав пугач, давши сивку на гайки Бори, асе, не втрать сліду Котловину наповнив густий кожух туману Але вони знали, що внизу там є озеро бо тут, у Мільтрахті, у кожній котловині було озеро, а те, до якого вів слід копит вороної кобили, безумовно було саме тим, яке вони шукали. Те, яке наказав їм шукати Вільгафорц, яке докладно їм описав і дав його назву – Тарнміра. Озеро було вузьким, не ширше за постріл з луку, трохи входило загнутим півмісяцем між високих урвистих узбіч що поросли чорними смереками, красиво присипаними білою сніговою пудрою. Узбіччя оповивала тиша, така, що аж у вухах дзвеніло. Замовкли навіть ворони, чиє зловісне каркання, вже кільканадцять днів супроводжувало їх на шляху. «Це південний кінець», – заявив Бонгард. «Якщо Чаклун справу знає і не поплутав, магічна вежа на південному кінці». Пильнуй слід, Бореасе Якщо загубимо слід Озеро нас від неї відділить Слід виразний Крикнув знизу Бореас Мун І свіжий Веде до озера Уперед. Скелано панував сивка, що йшов боком від прірви Вниз Вони з'їхали по нахилу Обережно стримуючи форкаючих коней Продерлися крізь чорні, Голі, обмерзлі кущі Що блокували доступ до берега Гнідий Бонгарта обережно ступив на лід, з хрустом ламаючи сухе бадилля, що стерчало зі склистої поверхні. Лід затріщав. під копит коня розбігалися довгі, зіркоподібні стрілки-тріщини. Назад! Бонгард натягнув вуздечку, розвернув коня. Той хрипів і форкав. До берега, сконий! Лід затонкий! Тільки біля берега в очереті. Оцінив Дарк Сіліфант, Постукуючи людяну шкаралупу під бором Але навіть тут у ньому півтора дюйми Витримає коней запросто Боятися нема чого Словаті заглушили прокляття і ржання Сивий Скелена послизнувся Присів назаду Ноги під ним роз'їхалися Скелен ударив його острогами Знову вилаявся Цього разу прокляття втурубало гостре хрупання льоду Що ламався Сивий забив передніми копитами. Задні, що зав'язли, сіпалися в ополонці, кришачи лід і змутнюючи темну воду під ним. Пугач зіскочив з сідла, шарпнув за вуздечку, але послизнувся і гепнувся увесь зріст, дивом не потрапивши під копита власного коня. Двоє гемерійців, уже також спішених, допомогли йому підвестися. Ольгарзгайм і Берт Брігден виволокли сивка. Той впирався на берег Сконий, хлопці!» Повторив Бонгард із очима втупленими у туман, що затягував озеро «Нема чого ризикувати! Доженемо дівку піхом! Вона також спішилася! Йдемо ногами!» «Свята правда!» – підтвердив Бореасмун, вказуючи на озеро «Це видно!» Тільки біля самого берега, під навислими гілками... Льодова шкаралупа була гладенькою і напівпрозорою, наче темне скло пляшки. Під нею було видно очеретини і побурілі водорості. Далі на плесі лід вкривала тонесенька плівка мокрого снігу. А на ній, наскільки дозволяв бачити туман, темніли сліди ніг. «Вона у нас в руках!» – палко крикнув Ріенс, закидаючи вішки на суп. «Не настільки вона й хитрая, як здавалося!» Пішла по льоду серединою озера Якби обрала якийсь із берегів, ліс То не просто було б її нас доганяти Серединою озера Повторив Бонгард, справляючи враження задумливого Саме серединою озера Веде найкоротша і найпряміша дорога До тієї нібито магічної вежі Про яку говорив Вільгефорц Вона проти знає Муне Наскільки вона нас випереджає. Бореас Мун, який уже був на озері, присів над відбитком чобота, нахилився низько, придивився з півгодини. Оцінив не більше Тепліше є, а слід не розмитий. Кожен свяшок на підошві видно. Озеро. пробурмотів Бонгард, дарма намагаючись пробити поглядом туман, тягнеться до півночі, понад п'ять миль. Так говорив Вільгефорц. Якщо дівчина має з півгодини переваги, то вона перед нами десь із милю. По слизькому льоду похитав головою Мун. І того не буде. Шість-сім стає, не більше. Тим краще. Перед, уперед, повторив Пугач. Налід, вперед і бігом. Маршували вони, важко дихаючи. Близькість жертви збуджувала Виповнювала іфорією, наче наркотик Не втече від нас Аби тільки слід не загубити Аби вона тільки нас не надурила у цьому тумані Біло, наче у молодці На двадцять кроків ніць не видно, зараза Вирушіть кістками Гарикнув Рієнс Швидше, швидше Поки сніжок на льоду, йдемо по слідам Сліди свіжі Забурмотів раптом боре Асмун, зупиняючись і нахиляючись. Кожен цвяшок відтиснутий. Вона десь близько. Близько. Чому ми її не бачимо? І чому ми її не чуємо? Задумався Ольга Рзгайм. Наші кроки на льоді аж гудять. Сніг поскрипує. Чому ми її не чуємо? Бо розмовляєте багатько. Різко відрізав Ріянс. Далі, марш! Бореас Мун зняв шапку, витер спітніле чоло «Вона там, у тумані», – сказав тихо «Десь там, у тумані, але не видно, де саме Не видно, звідки ударять Як там, у Дундаре, у Ніч Саовіну» Тримтливою рукою він почав витягати мечі з піхов Угач підскочив до нього, схопив за плечі, шарпнув потужно «Хавальник закрий, старий дурню!» Засичав. Утім, було пізно. Іншим передався той страх. Вони також витягнули мечі, машинально стаючи так, аби мати за спиною когось із товаришів. «Вона не примара!» Голосно гарикнув Рієнс. «Вона навіть не магічка, а нас десятеро! У Дундаре було четверо, і всі п'яні!» «Розступіться!» Сказав раптом Бонгард. «Вліво-вправо, у лінію, і йтимо з троєм, але так, аби один одного з очей не втрачати». «Ти теж?» – скривився Ріянс. «Тебе також поплутало, Бонгарте? Я мав тебе за розсудливого!» Мисливець за нагородами глянув на нього, поглядом холоднішим заліт. Розтягнутися з троєм!» – повторив він, не звертаючи увагу на чародія. «Зберігати відстань!» Я повертаюся за конем. Що? Бонгард знову не звернув уваги на Рігінса. Рігінс вилаявся, але пугать швидко поклав йому руки на плече. Облиш, гарикнув. Кай іде, а ми не витрачатимемо часу. Людей устрій. Берти стігварде вліво. Оле, направо. Навіщо це скелене? І тими, хто йтиме вкупі? Буркнув Бори Асмун. Лід скоріше зможе зламатися, ніж під розтягнутим строєм. А ще як строєм підемо, менший буде ризик, що на нас дівка з якогось боку виверне. «Збоку?» – пирхнув Рігенс. «Яким це чином?» «Сліди перед нами, як на долоні. Дівчина йде прямо, як стріла. Якби спробувала хоча б на крок звернути, ми б помітили. Досить балакання». Відізвався Пугач, дивлячись назад, у туман, де зник бонгар. Уперед, вони пішли. Стає тепліше, просапав Боресмун. Лід на верху тане, Олій виникає. Туман густішає. Але сліди, все одно видно, заявив Дарк Сіліфанд. До того ж мені здається, що дівчина йде повільніше, втрачає сили, як і ми. Рієн зірвав шапку і обмахнувся нею «Тихо!» Сіліфан траптом зупинився «Ви чули, що воно було?» «Я нічого не чув» «А я чув, наче скрегіт» «Скрегіт по льоду, але не звідти» Бореас Мун вказав у туман, де зникали сліди «Наче зліва, з боку» «Я теж чув» Підтвердив пугач, розглядаючись неспокійно але зараз стихло. Ксуча лапа. не подобається мені це. Сліди, повторив істомленою наполегливістю Ріянс. Ми все ще бачимо її сліди, очей не маєте. Вона йде прямо, наче стріла. Якби хоча б на крок звернула, хоча б на пів кроку, ми дізналися б те по слідах. Марш швидше, за мить будемо її мати. Я ручаюся за мить побачимо. Він обірвав себе Бореасмун зітхнув так, що аж у легенях захрипіло Угач вилаявся Десять кроків попереду них Відразу в межі видимості Вималюваної густим молоком туману Сліди закінчувалися Зникали «Мурова зараза!» «Що воно?» «Полетіла вона чи що?» «Ні!» – похитав головою Бореасмун «Не полетіла, гірше» Рієнс вилаявся вульгарно, показуючи подряпини на льоду. «Ковзани!» Проскриготів стискаючи кулаки. «Вона мала ковзани і надягла їх. Зараз полетить по льоду, наче вітер. Ми її не наздоженемо!» «Де холера йому на голову подівся, Бонгар?» «Без конями дівчину не наздоженемо!» Бореас Мун голосно кахикнув, зітхнув. Скелен повільно розіп'яв кожух, відкриваючи бандольєр, і з рядом Оріонів, що навкіс пересікав його груди Нам не доведеться за нею гнатися Сказав він холодно То вона нас нагонить Боюся, що довго чекати нам не доведеться Ти ошалів? Бонгард це передбачив Тому повернувся за конем Знав, що дівчина втягує нас у пастку Увага! Прислухайтеся до скреготу блід. бліт! Дарксіліфант зблід. То було видно навіть при червоних від морозу щоках «Хлопці!» – крикнув «Увага! Дивіться навкруги! І до докупе! Не губитися у тумані! Заткнися!» – гарикнув пугач «Тиша! Повна тиша! Бо не почуємо!» Почули, з лівого найвіддаленішого кінця строю, з туману долинув до них короткий обірваний крик і гострий хрипкий скрегітков занів, від якого ставало дибки, наче від шкрябання по склу, волосся на потилиці. Берте! крикнув пугач. Берте, Що там сталося?» Почувся незрозумілий окрик, а за миті стуману з'явився Берт Брігден, що тікав з усіх ніг. Уже як залишалося недалеко, він послизнувся, гепнувся, поїхав пузом по льоду. «І стало стігварда!» – видихнув він важко підіймаючись. Засікла його, як пролітала мимо. Так швидко, я її ледь бачив. Шеклунка. Скелен вилаявся, сівантимун, обидва з мечами у долонях, крутилися, витріщаючи очі у туман. Скрегіт, скрегіт, скрегіт, швидко, ритмічно і все виразніше. Звідки воно? заричав Бори Асмун, крутячись, і ведучи у повітрі вістрям утримуваного обіруч меча. Звідки воно? Тихо? Крикнув пугачи з Оріоном у піднятій руці. «Хіба що справа! Так, справа! Вона йде справа! Увага!» Гемерієць, який йшов на правому фланзі, вилаявся, розвернувся і на осліп побіг у туман, хлюпаючи по підталій верстві льоду, не втік далеко, не зумів навіть зникнути у них з очей. Вони почули різкий скрегіт ковзанів, помітили розмазану рухливу тінь і блиск меча. Гемерійць завив. Вони бачили, як упав, бачили широке віяло крові на льоду. Поранений бився, крутився, кричав, вив. Потім затих і знерухомив. Але поки він вив, заглушав наближення скриготу ковзанів. Не сподівалися вони, що дівчина зуміє повернутися настільки швидко. Увірвалася поміж них у саму середину. Оля Гарзгай матяла, пролітаючи низько під коліно, Ламаючи його, наче складний ніж Закрутилася в оберті, засипавши бори Асамуна Градом гострих дробинок льоду Скелен відскочив, послизнувся схопився за рукав в ріденца Пали обидва Ховзани проскриготіли поряд із ними Гострі холодні крихти посікли їм обличчя Один із геморійців крикнув Крик обірвався диким криктанням Угач знав, що сталося Бачив чимало людей, яким перерізали горлянки. Ольга згайм кричав, борсаючи з польоту. Скрегіт, скрегіт, скрегіт. Тиша. Пане Стефане. пробелькотів Дарк Сіліфант Пане Стефане, на тебе уся надія. Рятуй, не дай пропасти. Підсікла мене, сука. Дерся Ольга згайм. Допоможіть вашу мати, допоможіть встати. Бонгарте, крикнув у туман Скелен. «Бонгарте, на допомогу! Де ти, сучий сина? Бонгарте!» «Вона нас обходить», – видихнув Бори Мун, розвертаючись і прислухаючись. «Їздить по колу в тумані, ударить невідомо звідки. Смерть! Та дівка смерть!» «Здохнемо тут! Буде різанина, як у Дундаре, у ніч Саовіну!» «Тримайтеся у купі!» – видихнув Скелен. «Тримайтеся у купі! Вона полює на одиноких!» «Як побачите, що їде, не втрачайте голови! Кидайте під ноги мечі, сакви, пояси! Будь що, аби тільки її...» Не закінчив. Цього разу вони навіть не почули скреготу ковзанів. Дарк Сіліфант і Рідінс врятувалися, просто впавши на лід. Боре Асмун зумів відскочити, послизнувся, гепнувся, перекинув Берта Брігдена. Коли дівчина промчала поряд, Скелен замахнувся і кинув Оріон. Влучив, але не в ту особу Ольгарзгайм, якому власне вдалося підвестися Ринув у дрижаках на закривавлений літ Його широко розплющені очі Здавалося косилися на стелеву зірку Що стирчала з перенісця Останній з гемерійців кинув меч І почав ридати короткими уривчастими спазмами Скелен стрибнув І з усіх сил вдарив його в обличчя «Опануй себе!» Загарчав Опануй себе, хлопче, бо то лише одна дівчина, лише одна дівчина. Як у Дундаре, у ніч Саувіну», – тихо сказав Бори Асмун. Не зійти нам уже з цього льоду, з цього озера. Напружте слух і почуєте, як суне на нас смерть. Скелен підняв меч гемерійця і намагався всунути тому плачучому його у руки, але безрезультатно. Гемерієць, якого били спазми, дивився на нього тупим поглядом. Пугач кинув меч, підскочив до Ріянса. «Зроби щось, чаклоне!» – крикнув шарпаючи того за плечі. Переляк подвоїв його сили. Хоча Ріянс був вищим, важчим і міцнішим, але мотався у хватці пугача, наче лялька-мотанка. «Зроби щось! Викликай того свого сильного Вільгефорца, або чаруй сам!» «Чаруй, кидай закляття, заклинай духів, призивай демонів!» «Зроби щось, будь що! Ти, вишкребку першивий! Засранцю! Зроби щось, поки та опериця усіх нас не перебила!» Відлуння його крику прокотилося по лісистих схилах. До того, як відзвучало, заскриготіли ковзани. Гемерієць, який ревів, упав на коліна і прикрив обличчя долонями. Берд Брігден завив, кинув меч і кинувся навтьоки. Послизнувся, впав Якийсь час біг на карачках на чепес. Рієнце! Шародій вилаявся, підняв руку Коли скандував закляття, рука у нього тряслася, як і голос Але йому вдалося, щоправда, не до кінця Тонка вогниста блискавка, що била з його пальців, прорала лід Той тріснув, але не впоперек, як був повинен Щоб загородити шлях дівчині, яка наїжджала Тріснув вздовж Шкаралупа льоду з гострим тріском розсілася, хрупнула, забурлила чорною водою. Щілина, що швидко розширювалася, понеслася у напрямку Дарка Сіліфанта, який дивився на те востовпинінні. «Убік!» – крикнув Скелен. «Тікай!» – було пізно. Щілина в'їхала між ноги Сіліфанта і різко розкрилася. Лід потріскався наче скло, лопався великими шматками. Дарк втратив рівновагу. Вода заглушила його гарчання. По у діру Бореас Мун, зник під водою Гемеріц, який стояв на колішках, зник труп Поля Гарзгайма. Після них хлюпнув той чорний Вирріенс, а зразу після нього і Скелен, який в останню мить устиг учепитися у краю полонки. А дівчина сильно відштовхнулася, перелетіла розпадину, приземлилася так, що аж полетів Талейліт, помчала за втікачем Брігденом. Замить до вух пугача, який так і висів на краю льоду, долетів вереск, від якого ставало дибки волосся. Наздогнала, «Пане!» Видавив себе Бореасмун, якому невідомим чином вдалося виповсти на лік. «Дайте руку, пане коронере!» Витягнутий скелен посинів і почав страшенно труситися. Під сіліфантом... Який намагався вилізти Краї льоду підломилися Дарк знову щас під водою Але відразу випірнув Хрипів і плювався Над людськими зусиллями видерся лід. Виповз і впав Вичерпавши усі сили Поряд росла калюша Бореас застогнав Прикрив очі Скелен трясся Гятуй, Моне, допоможи На краю льодяної прірви Занурений по пахви Висів Рігенс Мокре волосся обліпило голову, зуби дзвонили, наче кастаньєти, Звучало воно, наче примарна увертюра до якогось інфернального Дансе Макабре. Заскриготіли ковзани. Бориас не ворухнувся, чекав. Скелен трясся. Вона під'їжджала повільно, з її меча стікала кров. Означувала лід краплистим слідом. Борас проковтнув слину, хоча був до нитки намочений льодяною водою, раптом зробилося йому страшенно гаряче. Але дівчина не дивилася на нього, дивилася на Рієнса, що даремно намагався виповзти з ополонки. Допоможи! Да, Рієнс впорався із клацанням зубів. Рятуй! Дівчина пригальмувала, повернувшись із грацією танцюристки на ковзанах. Встала, легенько розставивши ноги, тримаючи меч обіруч, низько, поперек стегон. «Врятуй мене!» Заскавчав Рієнс, впиваючись у лід одерев'янілими пальцями. «Врятуй їх, а я скажу тобі, де Єнефер? Присягаюся!» Дівчина повільно стягнула шаль з обличчя і усміхнулася. Бори Асмон побачив паскудний шрам і ледь стримав крик. «Рієнсе!» Сказала Цирі, все ще усміхаючись. «Ти ж мав навчити мене болю, пам'ятаєш? Цими руками, цими пальцями. Цими? Цими, якими ти зараз тримаєшся за літ?» Рідінс відповів. Бореас Мун не почув, що, бо зуби-чародія дзвонили й калатали так, що було не розібрати. Цирі розвернулася і підняла руку з мечем. Бореас стиснув зуби, певнений, що вона рубоне Рідінса, але дівчина лише набирала розгін». На величезне здивування слідопита вона від'їхала, швидко розганяючись різкими махами рук. Зникла у тумані. Замить затих і ритмічний скрегіт ковзанів. «Мон, витягни мене!» Видавив рієнці з підборіддям на краю ополонки. Викинув обидві руки на лід, намагаючись вчепитися нігтями, але ті були вже зірвані. Розправив пальці, намагаючись зачепитися за закривавлене дзеркало льоду, долонями і зап'ястками. Бореас Мун дивився на нього і мав впевненість. Жахливу впевненість. Скрегідков за ним вони почули в останній момент. Дівчина наближалася з несамовитою швидкістю. Вона майже розпливалася в очах. Вона їхала самим краєм тріщини, летіла біля самої грані. Ріян скрикнув. Захлинувся густою свенцевою водою і зник. На краю, на рівнісінькому сліді від ковзанів, залишилася кров і пальці вісім пальців. Бореасмун виригав на лід 15. Бонгард галопував краєм надозерного укосу, гнав на варіат, не звертаючи уваги, що кінь у будь-яку мить може зламати ноги на засипаних снігом розпадках. Смерекове припорошене інем галузя плястало його по обличчю, шмагало по плечах, сипало за комір льодовий пил. Озера він не бачив, уся котловина, наче вируючий казан-шаклунок, була наповнена туманом. Але Бонгард знав, що дівчина там є. Відчував це. 16. Під льодом глибоко зграйка смугастих окунів із цікавістю проведжала до дна озера сріблясту коробочку, що привабливо миготіла, Ту саму, що вислизнула з кишені трупа, який плавав у вирі. До того, як коробочка впала на дно, піднявши хмарку на мулу, найсміливіші окуні навіть намагалися торкнутися її ротом Але раптом відпливли перелякано Коробочка видала дивні тривожні тремтіння. «Рієнце, чуєш мене? Що там із вами діється? Чому ви вже два дні не відповідаєте? Потребую доповіді Що з дівчиною? Ви не повинні допустити, аби вона увійшла до вежі Чуєш? Не можна допустити, аби вона зайшла до вежі ластівки Рієнце, відповідай, дідько, Рієнце!» Рієнс натурально відповісти не міг. Сімнадцять Укіз скінчився, берег став пласким. «Кінець озера», – подумав Бонгард. «Я на краю, я наздогнав дівчину». «Де вона? Іде та проклятуща вежа?» Заслона туману розірвалася раптом, піднялася, і тоді він її побачив. Була прямо перед ним, сиділа на своїй вороній кобилі. Шеклунка, подумав він. Розмовляє з тією твариною. Послала її на кінець озера і наказала там себе чекати. Але це їй все одно не допоможе. «Я мушу її вбити. Хай дідько візьме Вільгефорца. Я мушу її вбити. Спершу зроблю так, аби благала про життя, а потім вб'ю!» Він крикнув, копнув коня острогами і пішов карколомним чвалом. І раптом зрозумів, що програв. Що вона все ж таки його надурила. Його відділяло від неї не більше півстає. Але по тонкому льоду вона була на другому боці озера. Більше того, півмісяць плеса вигинався зараз у протилежний бік. Дівчина, яка їхала на чепотятиві луку, мала відстань до кінця озера значно меншу. Бонгард вилаявся, шарпнув вуздечку, і спрямував коня на лід. Вісімнадцять Жени, Кельпі! Спід копит вороної кобили сипнули замерзлі грудки. Сирі притулилася до кінської шиї. Вигляд Бонгарта, що її наздоганяв, виповнив її жахом. Вона боялася того чоловіка. На саму думку, щоб стати проти нього у битві, невидима рука стискалася на її шлунку. Ні, вона не могла з ним битися. Ще ні. Вежа. Врятувати її може лише вежа і портал. Як на та неді, коли Чаклун Вільгефорц уже був поряд, уже простягав до неї руки. Єдиний рятунок – то вежа ластівки. Туман піднімається. Циріна тягнула вуздечку, відчуваючи, як раптом стає гаряче. Не в силах повірити у те, що вона бачила, що мала перед собою. 19 Бонгард також те побачив і тріумфально крикнув. На краю озера вежі не було, не було навіть руїн вежі, не було просто нічого, тільки ледь помітний зарослий пагорбок, тільки зарослий голим замерзлим бадиллям кам'яний осип. «Ото твоя вежа!» – крикнув він. «Ото твоя магічна вежа! Ото твій рятунок! Купа каміння!» Дівчина здавалося не чула і не бачила. Підганяла кобилу ближче до пагорбка на кам'яний осип. Підвела обидві руки до неба, наче ганяче небеса за те, що її спіткало. «Я говорив тобі!» – гарчав Бонгард, дзигаючи свого гнітка острогою. «Що ти моя! Що зроблю з тобою, що захочу! Що ніхто мені у тому не перешкодить! Ані люди, ані боги, ані дьяволи, ані демони, ані закляті вежі!» «Ти моя, відьмачко!» Під кови гнітка дзвонили об льодяну поверхню. Туман раптом заклубочився, закипів під ударами вітру, що впав невідомо звідки. Гнідей заіржав і затанцював, шкірячи зуби на мунштруку. Бонгард відхилився у сідлі, з усіх сил натягнув трензеля, бокінь шалів, мотав головою, тупав, повзав по льоду. Перед ним, між ним та берегом, де стояла цирі, Танцював на льодовій поверхні білий єдиноріг, стаючи дибки, набравши позу знану з гербових щитів. «Ці фокуси не зі мною!» Гарикнув мисливець за нагородами, опановуючи коня. «Мене чарами не відлякати! Я дістану тебе, Цирі! Цього разу я тебе вб'ю, відьмачко! Ти моя!» Туман заклубочився знову, закрутився, набрав дивних форм. Форми ставали дедалі виразнішими. То були вершники, кошмарні образи примарних вершників. Бонгард вибалушив очі. На трупах коней сиділи скелети вершників, вдягнені у продірявлені і ржаю панцирі, і кольчуги, клапті плащів, огнуті і кородовані шоломи, декоровані буйваловими рогами, рештками страусових і павичих плюмажів. Спід забрал шоломів, очі примар світилися синюватим блиском. Шуміли подерті прапорці. На чолі демонічної кавалькади мчав збройний, із короною на шоломі, і з намистом на грудях, що билося об заіржавілу кірасу. Геть! загуділо у голові Бонгарта. Геть, смертний! Вона не твоя, вона наша. Геть. В одному не можна було відмовити Бонгарту. У відвазі примар він не перелякався, опанував жах. Не піддався паніці, але його кінь виявився менш відпорним. Гнідий жеребчик устав дибки, по-балетному затанцював на задніх ногах, заіржав дико, сіпнувся і підскочив. Під ударами підковлі тріснув із страшенним хрупанням. Лита стала вертикально, бризнула вода. Кінь заквилив, ударив по краю передніми копитами, скрушив його. Бонгарт вишерпнув ноги зі стремен, скочив. Було запізно. Вода зімкнулася над його головою, у вухах загуділо і задзвонило, наче у дзвінниці. Легені загрожували розірватися. Йому пощастило. Його ноги, що копали воду, натрапили на щось, напевне на коня, який йшов до дна. Він відштовхнувся, по інерції випірнув, плюючись і сапаючи. Ухопився за краю полонки. Не піддаючись паніці, витягнув ножа, вбив його в лід, Витягнув себе, лежав важко дихаючи, вода із плюскотом стікала з нього озеро, лід, засніжені узбіччя, чорний білій глазурі, смерековий ліс. Усе раптом залило неприродне, трупне світло. Бонгарт із величезними зусиллями підвівся на коліна. Над горизонтом синє небо загорілося сліпучою короною сяння, світовим куполом, з якого раптом виросли світові стовпи. І спіралі, вистрілили танцюючі колони, і вири світла, на небосхилі повисли миготливі, рухливі швидкозмінні форми у вигляді стрічок і завіс. Бонгард заклекотів, на горлянці, здавалося, йому затиснувся залізний обруч гороти. Там, де мить тому були тільки голий пагор і купа каміння, постала вежа, велична струнка й висока, чорна, гладенька, лискуча. Начекована з одного шматка базальту. Вогонь миготів у нечисленних її вікнах. На зубчастих кренелажах повисла Аврора Бореаліс. Він бачив дівчину, яка повернулася до нього у сідлі, Бачив її сяючі очі і щоку, перекреслену береткою рисою шраму. Бачив, як дівчина підганяє ворону кобилу, як непоспішаючи в'їжджає у чорний напівморок під кам'яне склепіння входу. Як зникає. Аурора Бореаліс вибухнула Сліпучими вирами вогню. Коли Бонгард знову почав бачити, Вежі вже не було. Був засніжений пагорб, Купа каміння, Висохле чорне бадилля. Стоячи на льоду навколішки, У калюжі води, що з нього стікала, Мисливець за нагородами закричав, Дико і страшезно. На колінах, піднявши руки до неба, Він кричав, вив, Лаявся і богохульствував людям, богам, демонам Відлуння його крику котилося по узбіччах порослих смереками Мчало по поверхні озера Тарнміра 20. Середини веже спочатку нагадувала їй Каер -Морен. Такий саме довгий темний коридор за аркадою Така сама безкінечна безодня у перспективі колон чи скульптур було не зрозуміти, яким чином безоднята може міститися у стрункому обеліску вежі Але ж вона знала, що сенсу намагатися це аналізувати немає Не у випадку вежі, яка виросла з нічого З'явилася там, де її не було У такій вежі могло бути все І нічому не треба було дивуватися Вона оглянулася, не вірила, що Бонгард насмілився І зумів увійти сюди за нею але воліла впевнитися. Аркада, якою вона в'їхала, горіла неприродним сяйвом. Кельпі задзвонила копитами по підлозі. Під підковами щось захрустіло. Кістки, чашки, гомілки, грудні кістки, тазові кістки. Вона їхала по гігантській крипті. Каерморен, Морен», – подумала вона пригадуючи. «Померлих треба закопувати у землю. Як же давно воно було!» «Тоді я ще вірила у щось таке, у величність смерті, у пошану до мертвих, а смерть – то просто смерть, а померлий – то просто холодний труп, і неважливо, де він лежить, де гниють його кістки». Вона в'їхала у морок, під аркади між колонами і скульптурами, темрява заклубочилася, наче дим, вуха її виповнили нав'язливі шепоти, зітхання, тихі промовляння». Попереду раптом запалало світло, відчинилися гігантські двері. Відчинялися одні за одними. Двері. Безкінечно багато дверей із важкезними стукалками без шуму відчинялися попереду. Кель пішла, дзвонячи підковами по підлозі. Геометрія стін, що її оточували, аркад і колон, раптом виявилася порушеною так різко, що Цирі відчула запаморочення – їй видалося, що вона всередині якоїсь неможливої багатогранної брили Двері й надалі відчинялися Але одного напрямку вже було не досить Вони прокладали безкінечно багато напрямків і можливостей А Цирі почала бачити Чорноволоса жінка, яка веде за руку попелястоволосу дівчину Дівчина боїться, боїться темряви Лякається шепотів, що зростають у мороці, лякає її дзвін підків, який вона чує. Чорноволоса жінка з зіркою з діаманта, що іскриться на її шиї, також боїться, але не дає того по собі зрозуміти. Веде дівчину далі, до її призначення. Кель піде, наступні двері. Іола друга, і Аурнейт у кожухах із вузликами, Крокують промерзлим засніженим гостинцем Небо темно-синє Наступні двері Іола перша стоїть навколішки перед алтарем Поряди з нею мати Ненеке Обидві дивляться Обличчя їх скривлені гримасою жаху Що вони бачать Минуле чи майбутнє? Правду чи неправду? Над ними обома Над Ненеке та Іолою руки Розтягнуті у жесті благословення руки жінки із золотими очима У намисті жінки діамант, що світиться наче вранішня зірка На плечі її кіт Над головою жінки сокіл Наступні двері Тріс підтримує своє красиве каштанове волосся Яке шарпає і плутає вітер Від вітру немає втечі Від вітру ніщо не заслонить Не тут, не на вершині гори Нагору виходить довга безкінечна шеренга тіней, Постаті. Йдуть поволі. Деякі повертають до неї обличчя. Знайомі обличчя. Весемір, Ескель, Ламберт, Коен, Ярпен Зігрін і Полі Дальберг. Фабіо Сакс, Яре, Тісая де Фрієнс, Містле, Геральт. Наступні двері. Єнефер закутав ланцюги. Прикріплена до вологих стін підвалу Долоні її Одна суцільна маса засохлої крові Чорне волосся збите І розчухране Губи розбиті і спухлі Але у фіолетових очах Усе ще не згашена воля До битви і опору Матусю, тримайся Витримай, я йду тобі на допомогу Наступні двері Цирі відвертає голову Із прикрістю зі зніяковінням Геральт і зеленоока жінка із чорним, короткостриженим волоссям, обоє голі, зайняті, поглинуті собою, розкішю, яку вони одне одному дарують. Цирі опановує горло, стиснуте адреналіном, підганяє кельпі, копита стукають у темряві, пульсують шепоти, наступні двері. Вітаю, цирі! Висогото? Я знав, що тобі вдасться, смілива панно Моя мужня ластівко Вийшла без шкоди Я їх перемогла, на люду Мала для них несподіванку Ковзани твоєї доньки Я мав на думці психічну шкоду Я стримала помсту Не вбила усіх, не вбила пугача Хоча то він мене поранив і знівачів Опанувала я себе Я знав, що ти переможеш, Сіраель і що ти увійдеш до вежі Я ж про це читав Все те вже було описано Знаєш, що дає вчення? Уміння користуватися джерелами Як це можливо, що ми розмовляємо? Висогото, чи ти? Так, Цирі, я помер А, неважливо Важливішим є те, чого я довідався, що знайшов я вже знаю, куди поділися втрачені дні. Що сталося у пустелі Корат? Яким чином ти зникла з очей погоні? І яким чином я увійшла до цієї вежі, так? Старша кров, яка тече у твоїх венах, дає тобі владу над часом і над простором, над вимірами і сферами. Ти зараз володарка світів, Цирі. Маєш потужну силу. Не дозволя би у тебе її відібрали, і використали у власних цілях злочинці і безчесні люди. «Не дозволю! Прощавай, цирі! Прощавай, ластівко! Прощавай, старий вороне!» Наступні двері. Сяйво, сліпуче сяйво і пронизливий запах квітів. 21. Над озером лежала імла Легенькі наче пух випари, які швидко розганяв вітер Поверхня води була гладенькою, наче дзеркало На зелених килимах плаского листя латаття біліли квіти Береги тонули у зелені та цвітінні Було тепло, була весна Цирі не дивувалася, як би вона могла дивуватися Адже зараз усе було можливим Листопад, лід, сніг, змерзла земля Осип каміння на пагорбі, що їжачився бадиллям, це було там, а тут є тут. Стрімка базальтова вежа із зубчастою верхівкою відбивалася у зелені, сіяній білими квітками від озера. Тут є травень, бо саме у травні квітне дика троянда і черемха. Хтось поблизу грав на флейті чи сопілці, награвав веселу танцювальну мелодійку. На березі озера передніми ногами у воді стояли п'ючи двоє білосніжних коней. кельпі форкнула, вдарила копитому скелю. Тоді коні підвели голови й ніздри, що обтікали водою. А Цирі голосно зітхнула, бо то були не коні, а єдинороги. Цирі не дивувалася, зітхала від повітря, а не від здивування. Мелодію було чути дедалі виразніше. Вона долинала з-за білими квіточками кущів черемхи. Кельпі рушила у той бік сама, без жодного кваплення. Цирі проковтнула слину. Обидва єдинороги, нерухомі наче статуї, дивилися на неї, відзеркалюючись у рівній, наче люстро, поверхні води. За кущем черемхи, на круглому камені, сидів світловолосий ельф із трикутним обличчям, і величезними мигдалевими очима. Грав, уміло перебираючи пальцями, по отворах флейти. Хоча бачив Цирі і Кельпі, хоча дивився на них, грати не переставав. Білі квіточки пахли іще з настільки інтенсивним запахом Цирі не зустрічалася ніколи в житті. «І нічого дивного», подумала вона абсолютно притомно. «У світі, у якому я досі жила», Шеремха просто пахне інакше, бо у цьому світі все інакше». Ельф закінчив мелодію протяглою високою треллю. Відвів флейту від губ, устав. «Чому так довго?» – запитав він із посмішкою. «Що тебе затримало?» Кінець шостої книги. Озвучено проєктом Studio у 2023 році за підтримки патронів. Зокрема, Єжіруть і 47-а окрема механізована бригада «Магура», Єва-2-0, Редіско, Антон Мовчан, Анастасія, Саша Корт, Богдан, Абдула Абакаров та Максим Малиш. Щиро дякую за підтримку та ваші внески в розвиток української фендап-спільноти та спільноти аудіокниг. Також обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал, на Telegram-канал, а підтримати вихід нових книг можна на Патреоні. Повірте, там багато чого цікавого.